أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم ما ضربه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون <تصفيق> ولما ضرب ابن مريم لما قبل سر مناسبت لري مخي الله جل جلاله هو نبی علیہ السلام تبیلی وصل من ارسلنا من قبلک تا پوزو که آغا چانا چی مخ که منگ لگلی رین اوز داغو پیغمبران خواقه وقتی نوو پرون آئی که دا موسیٰ علیہ السلام و آکیا زکر شوا و نن دا عیسیٰ علیہ, علیہ السلام متعلق ست تعلیمات آغا زکر گی لنبانه خبره شیاغه ده مکی ده کفار دی اللہ <تصالح> برمی ولما دوری بابنه مریم هر کل چی بیانو کلشی ده زوی ده مریم ده عیسی علیه صلاته السلام مثلاً بطوری واقعا پا اعتبار ده مثال اذا <تصالح> قومو که منه یسید دون پس ناسا پا ده قومستا منه ده ده یسید دونه چې وې او خند گانې کوې والله جلله جلانو واللهسمې بااره نازل بلځناازل کړي دي الله پر معلی ان نه کو ماما ته عابودونه من دولهې حس وجه نه یلی م ته ویللو چې تاسو او تاسو چې د کمشي عبارت کوې ال لا دا د جهننم خشاک دی نودی بهېګوره زمونگ بوتان و خمونگ عبادت کو ویسایان خود ایسا عبادت کی نکر ازا زمونگ بوتان و جہنم کی ویسا علیہ السلام یو طرف تا دے ویده اللہ پیغمبر دے اللہ مخلوق دے حدایت پر رہا لے گلے بل طرف تا ویجی ویسا علیہ السلام بدا جہنم خشای دے ماکی مشرکانو باگے نو آو شور بیجور که چې را غالب یو زموږ اکثر دلیل دا ګره دی یو واقعي یو سوي بل واقعي بل سوي او د دلیل چې بدل شي نو, نو دلیل مات شي تعارض پیدا شو نو دلیل مات چې ګوره دی د الله پیغمبر داسې خبره کې یو وخت وي د پیغمبر د ایزال سلام ا بل وخت دا خبره کوي نو دي چې هغه یي جوړی کې وقال وو دی وایي ا علی حتن اخرن خدایان جی دی د خیرون دا د بهتر دی ام ہوا یا د عیسی السلام بهتر دی نماز ربو ن بیان ایتلرا بیان د عیسی السلام نه کیتا تا اے نبی الاسلام نبی الاسلام ته پرمه پیغمبره الا جدلا مگر بتور جګړه بتورې مونظره بتورې اعتراض نو علم الجدل بدو قسم دی یو جدل الخصام دی سره پغا تپریکه او پیدا کول یو بل سره یې سره یو دال د دا مشرکانو کار د مضمون دی یو جدل الحسن ده. بلتی. ده كوا. كوا. دی وجادلهم باللتی یاحسن پیغمبره دی سره مونظره کوا مباحثه کو په خې طریقه ونه دی بلغه خبرې جوړولې چګوره یو طرف ته وی جوړ کې باچولې شي بل طرف ته وی چې د پیغمبر ده عجیبه خبره کوي الله پرمحي بلهم قوم خصمون بلګداه اهل مکه چې دی دا یو قوم جګړالو فرق خو نشته کته د پیغمبر عبادت کې دامن نه راوړي کته د پرشته عبادت کې دامن نه او کته د بوټي عبادت کې دامن نه راوړي عبادت د جګر الله نه راوړي پدې نوې له سلام رات کو البته دا خبره چې اسلام با عبادت شوه د جهنم کینا ده یاد کله پر مې لې انکم تاسو چې ای اهل مکه کوم دا مخاطب په ډول کې لږه دا تاسو غوځي کی تاسو نه خبره تاسو درا چې زو ام تاسو ولله دی اهل مکه توي تاسو او تاسو چې زس عبادت کوي چې دا غټي دبځه اور دا دنی دی د سبب عبادت کی دغه آیات اگر چې سوګم د غیر الله عبادت کی ناجائز ده او دوی ما خبره ده چې تل پرمائیلی انکم و ما تعبدوا تعذوا و ما اوربگی یو من دی یومند نمن اګه د ویلکی کی جا روحی عاقلی او ما هغه چاته ویلیکږي چې هغه زیرو روح پکې نه وي نو د دې آیات مطلب ده انکم اهله مکه او تاسو ومات عبدو نوا غټه کی روح پکې نشته تاسو عبارت کوي من دون ال الله ما سوا د الله نہ حسب جهنم دغ شاك د جهنم عیسی السلام الله نه ذکر کړ او درين جواب ده چې د دې آیات پس الله تعالی په خپل ویلي دي کده آیات کې شامل دی نورستو آیات کې الله تعالی دې بار ان الذين سبقت لهم منا الحسنى ولزم يبارك جدا پر یولان دتی رشی ویژه بهترینه داغه پر حسنا را جنت ته بهترین عمل کړي داغه پر رستو الله تذکرہ کړي داغه پر جنت د بهترین انجام چې چا بهترین عمل کړي هغه بهترین انجام او یو جواب الله دل دنبه ایسا علیہ السلام نا دا تا سو جگڑی کا ویسی انہو ایلا عبدن نو دا ایسا علیہ السلام دا سالورم جواب دے گوئے کہ ایلا یو کامل بنداؤ انعام نا علی چمنگ پی انعام کڑو ڈیر نامات اللہ تعالی ایسا علیہ السلام من دکلو و جعلنہو مثلا لبنی اسرائیل او منگر زولیو مثلا یو عجیبا یو ناشنا مثال دکا بغیر دیبلا را پیدا. خبر تا اللہ کنن یو ناشنا مثال لبنی اسرائیل د بنی اسرائیل ورپس ای گویا کہ دا اہل مکہو یو اشکالو داگے جواب دے دی بوئی پرشتہ ہو لے اللہ اندرالی پیغمبر رالی گی اللہ اول خواہ پیغمبر مننہ پیابے کوین ہوئے را دے مکہ کے لویلوی خلق و مالداران خلق آئی پیرا کله کلوی دا اشکال کو یا رب پرشتہ با اللہ را لے یا دې پیغمبر سره برابرالګلوه بدا خبر کول شه ر الله تعالی په عمر الله پرمایک چهری غوخته وې ستاسو په ځابانې پرېزمکه کې پرښتې ستاسو بنو پرښتې به نو پرښت ته بیا پرښت پیغمبر پکاله ځکه انسان د پرښتې نه استفادہ کولې نشي ان الله جل جلاله انتہی مہربان ذات ته کچره پرشتین انسان استفادہ کول شو الله جل جلاله پرشتره لګیو تا الله بغیر نور له الله نه پیداګری مایفال الله بعذابکم ان شکرتم وانتم الله پرمیسدا زو پعذاب سکو اجبر رحم والات الله بما تستاسو پعذاب زو سکم ان شکرتم وامنتم که تاسو شکر او با ایمان نه مستاسو عذاب باندې سکه کمپیوټر سره ځواب ورکړه الله پرمحي کشر دلته کې پرشتي وستا سنا په بدل کې ما پرشتي راوسته نئی د پرشتي هم پر بر راغله را. نو تاسو جل ہو. انسانان یې نو الله جل جلاله انسانانو ته انسانان پرشتي پیغمبران هغه انسانان راګي ولاونهشا ک چېې غختېوي الله کل لجله نو اللهی مون به ګځی من کوم ستاسو د جن ستاسو په بدل ک ستاسو په زیایبانې مل کتن فيرض ملیکې په مکه کې یخلوفون په صی به خلی په ګې ويورستستانونه هغې به په زمکه کې پاتې کې او په زمکه کې بیا خلافت کوو او جن بهتیرم. الله جام کولی شو دا د الله مهرباني دتا اوسه پزمه کراوس ته استادو لستان سو د جيز نام نبي په کارو الله تاسو ته غنبي رولې فسي عيسى عليه السلام خبره و انه لعلم الساعه یقینا دا عيسى عليه السلام چې لري لعلم دا یو دلیل دی قیامت فلا تم ترن بها تلك مقوا بها په دې قیامت کې نو خبر خدا چې اسلام علي السلام دا پیغمبر کې دلم دا الله مد قرب قیامت چې اسلام السلام دنیا تر هغه ډیر پیغمبران تیر شي او بزرګونو بس دا یو نږدې علامه و چې دا یو پیغمبر به قیامت تنزدی راځي چې هغه بغیر د پلار پیدا کیي الله پرمحي لعلم العلامه قربيه او مل دا قیام د قیامت د نزدی دو یو علامه ايو ان هو د نزول د عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام اسمان کې د هغه را کوزيږي وایم من اهل کتاب او کرستو براشي مخکې ترشي وي لا ليؤمنن به يو اهل كتاب نه مگر ټول باغيمان اوس خدي عيسى عليه السلام د الله زوي وې رستور روان خبره ته بیانو څوک ته درې مخ دی وې واغه ټیم کې ودی د صلیب مات کې ودی دا کېد عيسى, عيسى, عيسى, عيسى عليه السلام عيسایانو پخپل ځای کېدای یو ځانو د پانسه کوشش کړو او پان سیکل انره الله قران کې پرمایي وځت کړل الله تعالی او د عيسایانو ته کېدل عيسى ما خپل حدیثه نه دو علماء او دخلین اوريدي در سلیبون د زیګه چی وې صالح شو ده بس الله خپل زویرا لګل نعوذ بالله مخلوق له عذاب نور کوي ا دې ده پر روان بلکې مخلوق د عذاب کې هغه لهګه صدا ورکړه او مخلوق ته د پر سزا نشته نو دا د هغه دا وی هزار لیکلې را پر موجوده دا لیکلې نو د عیسی علی السلام د نزول د قیامت یو علامت ا شام کې یو مسجد ته او د هغه میناره ده نبی اسلامه حدیث مبارکاو کې خدای او عیسی علی السلام او یو د نبی علی السلام د ذات کې یو انسان د چې من او تول کی هغه بم رازی عیسی علی السلام هغه دواړه بجمکی او په ځمکه کې به مکمل عادل انصاب راځي بهر حال د عیسی علی السلام سلام نزول دام یو دا ميو علامه د قیامت دا. قیامت نځي به راخوږي او بازو انه لعلم الساعه د ایسلام دلیل د قیامت ته دا تفسیر کړل شي دلیل د قیامت پدې معنی باندې څنګه الله قادر دي بغیر د پلار پیدا کول کولی نو د غرنګي الله جل جلال جلاله بغیر اس سبب ختم شي وي ولله دوباره زمکه نه سګي ادا کم چې بغیر د پلار پیدا کولو باندې قادر ده نا پدیم قادر ده چې زمکه نه داخلك سګي را فاس نه ترون ترن بها تشکمگا بها په قیامت باندې و اتبعوني او تاسو څوک زماته تا بداریوکه پیغمبر توي دي ته وای چې زمما اتباعوکه و اتبعوني او تعبداری زمما وکړه فلا تم ترن تاسو شک مکه و بهه پر باندې پیغمبر ماتا تم وای ماته تم وای ته تم ترن تاسو شک مکه و پیغمبر شک نه غي اگر چې یعنی بازی ځایونو کې صرف پیغمبر غمبرده کې تو ما تهته ټولو ته دلته وئ او بازی ځای کې که صرف پی غمبر هم داسې ختاب راشيناغ ماتهدي پهلا تم ترون نه تا. تاسو شکمه کوې په د قیاممت باېوتته یروني او زما د بداریو کې حاضه سرات مقم او زما د اعتبا چې ده دا د لارهبرابر ولا یدن نه کو مشیطان د ترغب د بیا د اهلیمه کوته ولا یسدن نه کو مشیطان او تسو د منه نهکیي شیطان د لاری برابر نه ولی دا وجه دا انہو لکم عدو مبین دکا دا شیطان چی دے دستا اس دا پر دشمن خکار دے خجی وَلَمَّا ذُرِبَ بَبْنُ مَرْيَمْ ولم او وقع وقيه د رباب نو چې بیان کړی شي ابن عمر رحم احساء زيد مریم مثلا به توري مثال به توري واقعا الا کا قوم کا بسناصا من استه پیغمبرامن او د دې وجنه يسدونا دي وخی خاندي وقالو ودي واي االهتنا خدایان زمونګه خيرن ډېر بهتر دی ام هواه يا دايساله سلام ما ضربه دو دوی بیان نه کوي دايساله سلام لکاته تا الا جدل مگر بته ري جګړه مناظره بته ري بل هم قومن بلکی دادا قوم بلکې داسه او کونده خسیمون جګړه کوونکې ان هوا نه دايساله صلوات و سلام العبد مگر یو بنده کامل دی انعمنا علیه جل الله هی مونږه نام کړه او دا باندې وجعل الله او مونږ غرزول او د لرم مثلا یو ناشتا مثال لبنی اسرایل د پاره د بنی اسرایلو ولو نشاو کچری مونږ وختو لجعلنا منکم نوم بغرزولی او منکم دستا سو ملائکتاً پرشتے فی الارض فزمکہ کے یخلفونا چاہی بخلی پگانے وستاس و بزیز مکہ کی خلافت کو بس دے نور ترجمہ سے سبانی سے رو الحمدللہ رب العالمین اللہ علیہ وسلم رسول اللہ محمد و عریب اللہ صحیح اللہ صحیح اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا الله <سؤال> سم سنانا دی یا الله مستین کی یا الله فازه پټه کی الله دای حفاظت غلان دی باند الله مجاهدین زلون مضبوط کی یا الله صلیح و طورس یوه جن کی نی یا الله متزلزلي یا الله کریم هو دای دي سره قطعام وعده کړی تر قیامت پورې قران کی چې الله تاسو کلم فساد کی وسی وستا سمدا بدلخ نم تاسو لب سزا درکو یا الله توله خپل طرفه سزا ورکې دې مجاهدین خپل I love you.